משלי פרק י"ח לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלה, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, בבוא רשע בא גם בוז, ועם קלון חרפה. מים עמוקים דברי פי איש, נחל נובע מקור חכמה. שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט. שפתי כסיל יבואו בריב, ופיו למהלומות יקרא. וכסיל מחיתה לו, ושפתיו מוקש נפשו. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. גם מתרפב עם מלאכתו, אך הוא לבעל משחית. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. הון עשיר, קריית עוזו, וכחומה נשגבה במסכיתו. לפני שבר יגבה לב איש, ולפני חבוד ענווה. משיב דבר בטרם ישמע, עיוולת היא לו, וכלימה. רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי יישאנה. לב נבון יקנה דעת, ואוזן חכמים תבקש דעת. מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. צדיק הראשון בריבו, ובה רעהו ובחקרו, מדיינים ישבית הגורל, ובין עצומים יפריד. אח נפשע מקריית עוז, ומדיינים כבריח ארמון. מפרי פי איש תסבע בטנו, תבואת שפתיו יסבע. מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהדוני. תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות. איש רעים להתרועע, ויש אוהב, דבק מאח.